Boas tardes señoras e señores, aquí desde Radio San Boides do 89.4 FM Seixan vostedes benvidos a este programa Galegos Novais Donde vamos durante dúas uriñas, pois vamos tratar de sembrar pois a nosa cultura eh, sobre, sobre a palabra e sobre a, nesta leira que temos que é a cultura eh, Vamos con esos enderezos que temos por aquí que é Por exemplo, o blog que é galegosnovais.blogspot.com eh, O correo electrónico que é galegosnovais.gmail.com O uh -huh. equipo que acompanho este programa de hoxe Pois, alas nas vías de son, temos a Fernando Moi boas tardes, Fernando E aí que o meu carón, pois Xulio Couchil Como cada xoves Moi boas tardes, Xulio Boa tarde, benvidos queridos ointes Aqui a Galegos Novais E quenhes fala pois Armando Fernández. E vamos, que che parece Xulio eh, Encetar o programa con un pouquiño de música, claro. que xa Fernando nos tempos de libre paradiña, porque é como se fora un, un adobo, non? Sí, sí. A adubiar un pouquiño. Vale. Así que Fernando daille o play. Tal veces un parbo que cun lápiz xa se crepe poeta. O máis fácil sería ter falado sen darlle tantas voltas. Oxe, síntome en órbita espacial cun satélite entre as pernas. Un lunático opede o teu balcón con guitarra capaz capa bella. Rematei o repertorio desta noite e ameazan con chubascos pasaxeiros, cun anaco de colchón contentaría, non me veñas cun o falaremos, ten compaixón, e dime dunha vez de o dese enlace, paixón. Bueno, Xulio, xa temos, neste caso, unha primeira convidada eh, a la das terras de Xarria, é eh, unha escritora, poeta, pero máis ben poeta, que desde cativiña se ve que xa lle gustaba. Uh -huh. E é nada máis e nada menos que Sori, eh Sonia Arias. E vamos a falar con ela, que nos vamos a debullar con ela pois cousiñas sobre a poesía e sobre a escrita tamén. Uh -huh. Moi boas tardes, Sonia. Hola, boas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis por ahí? Bua tarde, tardes, vida, Muchas gracias por Hola. atendernos, Sonia. Por aquí bien, de tata, momento tata. pues tata. temos eh, que nos estudios entra nos o sole a todo. Ah, oh, por pues todo o contrario que aquí, aquí entra nos auga. Bueno, también cumpri, también cumpri. También xa era e, hora, de la la hora de que chegara algo. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, ten que paseir de todo. Sí. La verdade é que Falando do tempo, tamén hai que decir que ti tamén aproveitas ese tempo agora que, que eh. non se pode camiñar moito para poder eh, repasar a creatividade poética, non? Si, sí. si. Sí. Sí, a ver más ben para poder ler estamos nunha, nunhas circunstancias que a mí o que máis me apetece é ler uh -huh. encherme de, de cultura, de poesía de sentimentos uh -huh. sí. é, é, creo que estamos nun mundo, nun país onde é necesario ler ler sí. moito e cada día máis porque veixo que fai moita falta sí, sí. Sí. Fai, fai, fai moita falla fai, pois, pues, sobre todo cultura eh, sí. como decía un, un amigo meu Por agora, bueno, estuven aí unhas días en Galicia, sí, sí. pero de ida a volta, dicía, o que non se mm. falle é moita cultura, que vexo, eh, según en que casos, casos deve-se un pouquinho. Sí, <risa> é verdade, é verdade. É, <risa> é, <risa> otras, sí. Que non sei se aí en Galicia, pois pues, aumenta, eu penso que si sí, aumenta, pois, pues, sobre todo, que é ler, Eh, penso sí. que se lê bastante agora máis Gra que antes. Gra gracias ao COVID, eso sí. obrigou sí, as persoas a entreterse sí. un poquíño máis coa lectura, non? Si, sí, si. Sí. Claro, cante... sí. algo bontiña que ter, non, claro, claro, sí. eu creo. Moi moi ben. primeiro hai que felicitarte por ese sí. campos de batalla, e batalla non é unha flor, non? Si. Sí. <risas> sí. Es cierto. En pues. eh, un camillordito sí, sí, sí. en este eh. tiempo que, que precisamente eh, acucianos sí. un desastre ahí en Europa, ¿no? Sí. sí. Exactamente, estamos agora co tema de que precisamente leva unha semana así un pouco de baixón e tal porque bueno. Sí. Estas cousas recordan outras en eh, sí. medicimáxines, despois vemos que estamos moi mal informados tamén, sí. que que non temos informacións verdadeiras, que sí. todo se transgiversa por o medio sí. e todos opinan e todo tal, entonces me tomei de che unha lectura pa tele, sí. pa radio, pa todo. Farben. Eh, non é que ignore o que este pasando, porque sei oh. o que está pasando e gustame saber, pero non me gusta mal la información eso sí que no. Sí, eh, además Entonces, que quedar quedar un con, con, con como os diríamos. Sí, en es verdad. Mm -hmm. sí, sí. bueno, antes de nada eh, bueno, aparte deses parabéns por, eh, tamén outros parabéns importantes posto que me parece que hai pouquiño eh, eh, este veche de cumpleanos, non? si, sí. pues sí, estuve no 23 de Xaneiro moitas gracias <risa> sí, sí, ademais encantoume cumpleanos este ano suplei un montón de velas digo, vamos a celebrar por todo moito. lo alto o pues sí, sí, moito de que cumplan sí, moitos sí, mais oxala que todos podamos seguir cumplindo sí, eh, e vale. falando moito tempo sí. Bueno, sí. bueno eh, eh, Sonia eh, En, en, en que estás agora mesmo A parte da leitura En que estás agora mesmo na tua creatividade poética Pois pues bueno eh, A parte de, de ler pues Estou aprendendo moito ¿no? <risa> Estou eh, estudiando a miña maneira E tamén rodeada de xente Que máxura a estudiar a uh -huh. miña maneira uh -huh. E eh, eh, bueno Enxerme de poesía xa máis Más mm, máis que me encamiña hacia hacia onde eu quero ir uh -huh. ao mesmo tempo si é verdade que estou escribindo pero escribo moi despaciño é non, sí. non teño prisa uh -huh. o tema laboral tamén me tenpois pois claro a ver que nunha situación no que temos que estar estarcen eh, no laboral eh, no uh -huh. día a día e eh, uh -huh. eh, todo eso Mais a familia Pero sí que é verdad que o tomo Saboreo máis a hora de escribir Non vou tan acelerada uh -huh, uh -huh. Eh, eh, Claro, os coñecementos pues, tamén Tambén non a, a facelo es, pues, sí. pues, eh, Aprender da xente Que realmente sabe Inda que non se fale disso, que se fale de outras cosas uh -huh. ou lo que sea, eh, Absorber toda esa información estáme me levando por moi boi camiño Creo uh -huh. que van a salir moi boi resultados Xa o veremos uh -huh. Pero bueno, con cariño desde logo vai eh, eh, bueno, Con unha boa base Agora Entonces... mesmo que falaxe de, de familia que Pois pues, tamén sí. m, Faste contenta porque Había tanto tempo que non se podía un, un, reunir eh, Últimamente sí, Pois pues, xa podemos comunicarnos un pouco sí, máis, sí, sí. máis sociabilidade, non? sí, xa podemos outra vez soltarnos un pouquiño, no que é de dar unha aperta ou, sí. ou un bico ou tal, aínda que temos moitas cousas que desprendernos antes, porque claro, despois de pasar todo isto que pasamos, sí. temos moitas cousas na cabeza. Sí, entonces temos que empezar a soltar para volver otra vez a, a, a recoller todo sí. todo o que nos foi esquitado, sí, sí, sí. no? Es, es, Vaciándonos un pouquiño. E senti sí. non? ¿no? Por por esa Sí, sí, sí, con un... humildade, con cariño, con uh -huh. bueno, con esa ternura que además os dadegos postemos esa esa cercanía tan propia nosa, o esa, sí. esa maneira de, de ser tan acolledora, tan tal. Sí. Eh, eh si sí que é verdade que se botaba moito de menos estas reunións entre amigos, entre familia, uh -huh. entre compañeros de traballo, uh -huh. todo. Todo. Bueno, o, o intercambio entre compañeros é bastante fluido, porque se non é dun exeito sí. doutro, sempre tendes a, bueno, amigos que, que, que vos sí. facedes correspondencia, aunque sea sí. me, mediante sí. internet, ou que sea, pero a verdade é que... Sí, sí, é que... certo, además a poesía sempre une, tamén, por outro tamén. lado. ¿eh? Somos aí un grupo que, como digo sempre, non é que a poesía abarque todo o mundo, pero o grupo que somos somos unha piña, ¿eh? sí, é, é claro. dicir, estamos aí que non nos falta de nada entre nós. Uh -huh. eh, nin cariño, nin, nin nada disso, gracias a Dios. É Entonces, sí. E, bueno, pues, nese sentido, sí, moi ben. E non seguimos, pues, Armando non fai máis que ir vixiando todo o tempo que se si sí. Paco Ledo, que se si Emilia, sí. que se si Toño, sí, e, todos, Pilar, que se eu. A, a sí, verdade sí. Que él, él é que ele está sempre atento digo, a todos eles. Sí. Que é a poesía, eu diría, que xe o mundo sin poesía? Porque é, a bueno. veces, cando falan ali no Congreso, eu chamo ya a plaza de toros. Si, sí, bendito Pois, pues, ele, un é chamando yo outro, un é dicindo outro outro, sin sí. unha cosa e dice por que non haber algún que diga algunha cousinha así, tipo poesía algún verso prea manxa por que dicen ca música e a poesía fácil, mansos cabalos <risa> <risa> bueno, pero eses non son cabalos me pero non son, que son... cabalos, exactamente <risa> non son si, cabalos se si fueran cabalos, o mellor ainda eh, eh, tiñan eh, eh, máis tiñan máis xeito tiñan máis posibilidades, pero non lles vexe posibilidades <risa> <No>. <risa> <risa> pero bueno, eles faino así a verá que, pois, pues, como dixe outro vistilos así ai, <risa> vai Bueno. Que vamos a hacer. Son, son un exemplo a non seguir nesta sí, sí. vida exacto, exacto, sí, sí. Eh... Bueno, Lendo a historia, eh, eh, mirando, por exemplo, os parlamentos que había ou, polo sí. menos, as intervencións que había na, na época da República eh, hasta tiñen un ah. poquinho máis de educación non eran capaces de, sí. de insultar dese de xeito, non? Bueno, que eu creo que todos estos temas, tanto políticos como, bueno, eran moito mellor e máis anos antes, é, é dicir, facíanse, diplomacia nunca houve, pero había máis diplomacia antes sí. que temos hoxendía. Hoxendía o que temos é todo un poder, é unha sí, maneira de absorber, é. de pisar o do lado para subir, eso antes, pois... Pues, sí... Tamén, ta, tamén había, pero eran doutros hetouting, sí. unha vez un, un, un, un parlamentario, non sei un, un senador, non me acordo que, que que meteronse con el porque lle dicían que a súa muller pois que non, tiñe, que non era unha muller de boas costumes e tal e el contestolle pois pregúntalle a súa que onta noite dormimos xuntos. <risa> entón a ver, eh, eh, non lle dixo sí, nada era, malo, era, non non lle dixo nada era, malo, era pero... Exactamente, era unha forma de falar sí, que, que hay... lleuta retranca, vamos. Eso, eso, sí, eso. Sí. No, hoxendía eu non pexo esa, esa sabiduría de retranca que había antes, no. antes había unha salida má rápida hora de contestar, mm -hmm. ¿no? ahora é todo programado, todo pensado, sí. todo escribenlle todo o que teñen que decir. Antes era casi momentáneo, eran sí. respuestas que saían, se doían, doían, e si non, non. <ríe> sí, sí, bueno, sí. Ahora é todo, pues bueno, bueno sona toda que... mentira. A poesía, a poesía, eu, a que eu digo que sempre cadorna moito, eh, e entón, pois, por iso digo que a poesía é unha parte moi grande da, da, da lectura. É unha é, parte claro. que te pode axudar, hasta incluso ti lendo unha poesía, e, e, e, de, e de cadoran vez, cois, se levantas a vista e miras, dices, pois, é certo que estou olhando alá ao fondo. Mm -hmm. Sí, sí, claro, claro, a poesía ya sitúanos, colócanos no, no momento. No sé, esos sentimientos, esas emociones que que uh -huh. se pueden decir saber e descubrir a través de poesía, Sólo exista poesía a peso, entonces uh -huh. eh é algo que que temos aí exclusivamente para esos momentos que que necesitamos, bueno, eh, hay realmente poetas que eu desde logo O sea, admiro, no xa por encima de eso, de admiración, porque hai poesías tan, tan boas, tan, sí. tan bonitas, mm. que, además, aprendes o que a, a, a separar o que é unha boa poesía do mm -hmm. que, pois, pues, o que quixo xera, non foi entonces uh -huh. claro, esas boas poesías si sí que te trasladan a outra dimensión sí, sí. Eh, en xente de cousas bonitas e o pues, que transmiten non? Esa... claro, claro, en xente de cousas bonitas co que transmiten, si, sí, si, sí, si sí, eso, eso así. é así bueno, eh, a verdade é que eso que fai que, que nos nos sintamos agradablemente eh, satisfeitos por a tua participación e Armando sempre ten aí unha demanda co con, con todas as persoas que, que comunica e dille, "Oye, que a nos escoital, gustanos a vos pues, sempre, tamén nos gusta escoitala." Entonces, eh, non sei sé si se che pediu, se si já che deixo micropechado, pero seguro oh, si non va pedido xa aí valer igual. xa ah, ¿eh? no sé, sabes, eu já que... xa, xa, xa, xa lle antes xa sí, sí. a pues... ver, a min ler en público non me gusta moito porque me poño moi nerviosa e son moi tímida, hmm. pero por a radio, como non se me ve, pois pues casi casi inteiro, a, a, es, eh. a ese tío, a ese tío, ah, claro. precisamente por o feito de que claro, na, na, na radio o non o como te digo, non se ve, pero resulta sí. que dominas, dominas máis o o, o, o espazo, non? Porque sí. resulta que eh, a mí non se ve e estou falando casi para mí sí, mesmo, claro, claro. Uh -huh. é outra naturalidade, non sí. pasas tantos nervios. Sí, sí, sí, é verdade, é verdade. Hay que é que somos moi tímidos, temos como un problema, entonces pues, Dios mío, falar diante de, de moita xente, eso agobia nos, bueno, eh, eh, sou va a breu todos. <risas> bueno, eh, eh, Armando aínda menos, sabes, Armando xa ten ten, ten... si, sí, ah, ten pouso, <risas> el, el sabe, <risas> el sabe dirixirse, ademais, eh, colleu experiencia de, nestes últimos anos con claro. respecto a a publicidade, porsto que eh, colleu o micro cando vamos, cando se fan, a, se a festa de, de Can Mercader, él... Sí. Eh, o presentador, eu presentador de todos os que actúan claro, ali, o sea sí, sí. Moi ben, que... pois pues, temos que aprender, Armando, temos que aprender. O mellor, o se lle tocar, tocara uh, falar ou dicir algún poema del, pois pues, a mellor ainda ser coivir algo, pero como no está, él, dedícase a falar dos demais, pois entón el aí aí Claro, Síntese na súa salsa foi ben <risa> bueno uh, Sonia, que, que para sí. non ser un placer e ademais unha honra se, ti, se ti elixes un, un, un dos poema, poemas un poema o, o que ti queiras e eh, eh, nos sí, e teño aquí unha mini narración porque claro, as, as, os relatos que fago teñen moito de versos tamén e uh -huh. de poesía, entonces ao final acaban sendo poemas pero en relato que teño aquí un que, que a situación esta que estamos pasando, que dixamos antes de guerras e tal, sí. pos Va de nenos, pero bueno, que tengo Se o aquel, eh, que sí. deberíamos pensar Un poquinho más desde uh -huh. un principio Ajá. Entonces, podemos leer este Que leo así rápido uh -huh. eh, Títulase eh, sí, sí. Para qué sirve un juguete ah, Muy bien, estupendo a ver, Pues nada, acá tú te quieres Vamos a ver Un niño se imagina que tiene balas Y carga su pistola nueva Luego hace el ruido de disparar con la boca Su mejor amigo simula que cae herido y desde el suelo sigue disparando a ese enemigo que se convierte en el que lo quiere matar. A veces incluso acercan de más los cañones de sus pistolas, como si al acercarlas esas balas imaginarias hicieran más daño que a cierta distancia prudente. Uh -huh. Al arrimarse más para matar y ver que ninguno está decidido a morir, Comienzan a golpearse con ellas hasta que las rompen o las estropean, uh -huh. teniendo en cuenta que para ellos eso sería lo menos importante, porque el juego consistía en ser el primero en matar, no en morir. Uh -huh. Uno simula que cojea, el otro sangra por un brazo, uh -huh. y las madres retrasamos la merienda cinco minutos más, hasta que acaben de fingir una guerra. Uh -huh. Y aún así, creo que las pistolas de mentira se acaban demasiado pronto y que los buenos juguetes están tardando demasiado en venir, mm -hmm. pero llegarán algún día, y entonces podrán merendar a su hora, y no a la nuestra. Muy bien, muy bien, estupendo. Caray, sí, algo que sirve para reflexionar sí, sobre... Señor? Sí, señor. Sí, una buena suceder, reflexión. ¿no? Que sí. sí, para reflexionar, porque a veces los eh, niños no sabemos lo que ellos estamos poniendo en las manos. No, E, e, inconscientemente e eh, o sea, no sabemos realmente o que estamos poñendo nas mans eh sí. cando realmente ves unha escena porque eh, eh, porque se ven hoxe en día de que un neno mata a outro, a min proxema unha tristeza tremenda ese xogo. Sí. Uh -huh. É dicir, porque sobre todo en esta sociedade na que estamos volvendo para atrás porque venemos o que está pasando. Sí. Uh -huh entonces claro, eu digo, festes pequenos Realmente, casi, casi van preparados Ponga guerra, é dicir, toma pistola Saben como fan daño, saben uh -huh. onde teñen que disparar Saben como se carga, saben como se apunta sabe, sí. Saben máis que a selleu Entón, eu digo, pero que elles estamos Facendo esta tú si teñan que ter libros na máu, e non pistolas De, de claro. que pertenirne Claro, son cousas que a mí me chocan moito na vida actual, pero que inevitablemente van seguir estando aí e que claro que son xoventes. Sí, sí, claro. sí, no hai ademais. Ademais, hai unha cousa destes, cando nese, eh, que as pistolas, tal, eh, cando premataren, fain ese ruído, sí. esa roxida sí, sí. ca boca e tal, pues, todo tal cual, sí. controlan o todo, sí, Contro sí, sí. Os nenos controlan todo. Sí, sí, sí, é certo. Entonces, claro, eu agora estamos vivindo, isto que estamos vivindo, sí. eh digo, Dios mío, este pequeno meu, se lle poño esto, ou veo telediario diario, já sabe o que está pasando, já sabe sí. como se dispara, já sabe que sí. estás facendo daño ao contrario, es decir, sí. teñen que ter outro tipo de emoción ou de, no sei. Sí. Mira, hoxe escuí. Eh, unha hm. eh, psicóloga Eh, ucraniana, pero falaba un español correctísimo, que eu non, non sei como os ucranianos aprenden, mm -hmm. eh, aprenden tamén o español en seguida mm -hmm. e, mm -hmm. e dicele, eh, cos ninos, hai que saber explicarles o desta guerra non terles sempre sí. diante da pantalla que está a suceder senón explicarles, no, mais ou menos dice, como claro. un pouco engañados claro, mm -hmm. claro Sí, porque a ver, tendo sí. pues, o que pasan na pantalla, pois eu que digo, estamos tamén moi mal informados. Entonces, eh, eh é, o que estamos vendo son como se disparan ou as calamidades, ou a parte máis Sí, máis mm, sí, escabrosas. Vamos. Exactamente, que un neno non ten por que ver eso. É no. mellor que exactamente yo conté un pai como eh. se si fuera un conto, eh. pero Eh, con outra con outra que desemboque de outra maneira, non sí. que sea todo tan brusco, porque estamos incitando a estes nenos, É que isto que ven agora, que claro, decimos os nenos absorben todo como esponjas, porque que non nos damos conta con estes temas. Claro. Claro, están absorbendo todo como esponxas, é ¿eh? verdade. Uh mhm. -huh. Bueno, presentarlle a realidade un bo, un poquíño bocadiño máis eh sí, sí. hai que saber máis suave, no? suave realidade. Si, sí, sí. Eu considero que é complicado da educación a que é donde escasez, a realidade sí pero ben presentada porque claro, para presentala mal pues quedamos calados sí, é, é, está <risos> con, con mentiras claro, tampouco non arreglamos no, nada, no, no, no, nada. a realidade é a realidade eh, no bueno. e dicirle así bruscamente tú isto non o podes ver no. Dice, sí, no, claro. mira, esto esto. non mira, isto claro. é isto non debes verlo porque podes ir... en fin, facer dano ao claro. que a ti estás pensando Mm. Claro, es cierto, sí. Bueno, la verdad es que eh, eh, eso, o gracias a los creadores como a ti, sí. todos los demás... <risa> Vivi, vivimos somos, un cielo, somos, sabemos ir llevando poquito a poco esta... <risa> Hai que lo levando como se poda e que eu que eu digo lendo moito, lendo sobre porque, todo sobre todo ler moito. Ese mundo de fantasía, pero real ao mesmo tempo, é o que nos fai falta, sí, porque mira, mira, fai, claro, os que estamos no xubileo, pois sempre se fala do mesmo, que se esta perna, que se que se da cabeta, que se de este brazo. Pois sempre do mesmo e eu un día se non sei como falando e dize me logo ti como estás Armando digo eu como un rei na cesta e a cesta ardendo <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> digo pero Eri, e outro les digo, sí, pero este papa libros non é con nós que estamos queixándonos de todo sempre. Exacto, si si, vos mira moi ben. Vai, vai. Queixándonos non solucionamos nada, ¿no? nada, que buscar un remedio, unha solución, sí, porque sí, queixándonos, sí. pois pues eso, eso non, non adiantamos nada. Mm. Hai que antes de queixarse xa buscar a solución e despois, nun tal caso, dicir como me doía a cabeza. Eh, <risas> sí. A ver sí, eh, sí, y buscar claro. siempre alternativas para no, no, no, sí, no, no estar claro. todo el tiempo eh, enteramente ter fuerte porque considero que con esto que acabamos de pasar de coronas, virus guerras y tal, sí. eh, tenemos que tener mente fuerte, bien protegida eh, eh. Eh, eh, <risa> bueno se informada, Sobre todo hay que te, eh, esa mente que tenemos eh, a mente que tenemos sobre, me... sí. eh, claro. sobre todo boa mala vén, chela vén de boa lectura, de vos poemas, pero sobre todo buena lectura que detrás da de lectura vemos esto. Vale. Sí, sí, sí, certo. Sí. Sonia eh, bueno, de verdad de que para, para nos... nosotros un placer su... Se, seguiríamos pues durante todo tema <risa> para seguiríamos toda, toda toda tarde pero sabes a la sí, radio sí. compre sí. para sí. <risa> seguir sí, otro sí, sí. tenemos una parrilla a otros personas que has que atender y entonces me agradecer bueno, muchísimo estos eh. minutos claro. que nos dedicaches eh, eh, bueno. Eh, bueno pues nuestros <risa> parabéns por porque porque sigas Con, con moita creatividad, creatividad e moita de... saúde Pois pues, oxala que que así sea E moitas gracias a vos por chamarme Unha vez de pasar estes momentos tan agradables Que bueno, que pa min son ouro De verdade, falar con, con vos eh, Tocar varios temas, eh, sí. compartir opinións E eh, todo isto Pois pues eso, os Galegur pues, do Mediterráneo sí. Vancho agradecer, por lo menos están te escoitando Pois moitísimas gracias Unha aperta para todos Igualmente, Sonia A lo Ben, nos gusta darlle voltas a todo Enredarnos con nada Pon fácil que mirarnos os ollos E alumarno la cara Es gotellas, pedras, senintias o oh, haches Eu que tanto asegurei non rebaixarme Mostra dunha vez que cartas gardas vereis se teño as para igual la, la. ten compaixón e dime dunha vez o dese de paixón que son o rushe rushe deste parque paixón imprendiches lumeis tomarte seno calmas estado polo menos ten valor Ruche, ruxe deste parque Tempo, Paixón Entre niches, lume e isto Ardes en un calmas estado Polo menos ten valor e Dime dunha vez, obese en la te Paixón Que somos ruxe ruxe deste parque Tempo, Paixón Ardes en un calmas estado Por menos ten valor Radio Zambor Cada divendres de 6 a 7 de la tarda Escolta xarada Al programa de cinema de Ràdio Samboy La por que en jutgin no és culpa nostra La pressió social tampoc Voler ser joves menys encara Si els joves no estén bé és perquè no podem dir què ens passa Perquè sempre ens diuen que no n'hi ha per tant Que ens ho han donat tot Però la tristesa, la ràbia i l'ansietat són reals Per això ha arribat el moment de trencar el tabú i demanar ajuda Parla, comparteix, escolta Entra a noesculpameda.cat obertament Ràdio Sambó Bueno, baixamos un poquinho música, Xulio E vámonos E di cerquiña a tua terra mm. Cerquiño teu povo E vamos a falar de Cilloas Vale, pois pues, xa E vamos a falar, pois, con un dos componentes da asociación Da Cilloa en Lestedo Vale, vamos a E vamos a falar con Ángel vale. Ángel, moi boas tardes Que tal, boa tarde, como está? Boa tarde, benvido por e moitas gracias por atendernos Encantadísimo estar con vos Bueno, esta fin de semana, o día 6 A grande festa da <risa> Da Cillou, da Cillou eh? 39 anos xa, non? Sí señor, xa van 39 edicións desde la, o ano 1984 que comenzou esta danza, sí. para esta da Filloa e aí continuamos. O 6 de marzo do, deste ano pois a degustar un, un feixe de Filloas cada sí, ademais m, fanse con moitísimas bueno, con moitísimos compangos, pero vos tendes unha particularidade e unha característica especial, que é que, ademais de ser unha festa de interese turístico en Galicia, sí. pois uh -huh. tamén tendes unha máquina especial, eh, sí. que, que non todo o mundo, en todos os povos sí. non existe, non? É sí. <risa> sí. eh, eh, unha máquina, ademais, feita de maneira artesanal por noso vexeño Orlando Vázquez, uh -huh. eh, diseño exclusivo del, e moi grande unha É un motor rotativo de sí. 7 metros de diámetro holly e é capaz de facer entre 1400 e 1600 filloas oh. que falta para, eh? a 60. máquina filloeira máis importante do mundo porque non hai outrais pues no. sendo sendo artesanal feita por un ademais foi ben feita por culpa de que xa sabía que a filloa era a reina pois del estedo. Uh -huh. Foi a partir do ano 2004 cando uh -huh. empezó a funcionar esta máquina que falta fai porque anteriormente era todo a base de filloeiros si pois de sí. pedra ou con telas então imagina de sí. entón, vos pois uh -huh. para recibir a Chegaron a bien cerca de 20.000 personas a esta sí. festa e sí. para darlles de comer filloas a todas as sentiñas había que facer moitas filloas, <ríe> moitas, moitas. Pobre, pobres, pobres filloeiros ou filloeiras. Sí, sí. Tiñan que ter as escaldadas. <ríe> sí, sí, sí, sí, sí, bueno. sí porque, porque... Para darlle volta a esas filhós hai que ten guas máis ben curtidas tamén. Sí, tamén. Bueno, a verdade é que agora tende... A ver, un pouco de mecanización para poder atender a tantísima xente como se chega aí. Pero, ademais, non sei... Esta, esta festa vai acompañada tamén de moitísimas actividades que facedes, non? Eh, sí. eh, Tambén tendes aí os, os os xerais, de, xerais do Aúlla, non? Uh -huh. E, eh, sí, ademais, te... tamén tendes... Eh, mm es Asociación de, de, de Mestre Gráfico, de grupos musicais bandas ¿eh? parandas de Entroido sí, Después tenemos festa rachada con orquestas eh, Una sesión Bermud Por la tarde, después a partir de las seis de la tarde Temos dos orquestas ah, eh, ¿eh? Que se llaman Oli... Quinisterre y Olimpus No, vaya sí. a ver, vaya a ver Hay, hay ganas de festa Sí, a parte eso de todo o que estamos pasando, hai ganas de festa e vamos a ver. Si, a parte si de iso, Ángel Leu, quería que tamén os nosos ointes se operan que, que cada ano facedes unha presentación desta de, de festa cun unha persoa que fai, digamos, o, o, a ben, a ben, que dai a ben vida a todos, non? Si, si, si, o noso pregón. pregón. Ese o pregón, Sí, eh, este ano vai ser a a a unha a unha da tarde uh -huh. e o noso pregoeiro este ano vai ser un, un veciño e membro da da asociación da Filloa, uh -huh. que é José Manuel Lobato. Xosé uh -huh. Manuel Lobato, pois eh, foi profesor de, de matemáticas aquí en Rianxo eh e, e escritor e pois vainos este ano este ano a a darnos o, o pregón pregón das festas uh -huh. eh, Pero vai presentado por unha grande artista, me parece Presentada por María Mera tamén, vestida aquí da, do Concello de Vedra, aquí o ladiño uh -huh. Vai estar presentado por ela, sí señor Sí señor ah. A verdade é que o feito de que fora declarada como, como festa de interese turístico tamén lle deu máis ímpetu e máis, máis importancia precisamente a, a esta grande festa. E a Diputación da Coruña, sei que aporta un, un pouquinho de, de axuda, claro, non? No? Si, sí, si, sí, si, sí, si, sí, sí, tende a Diputación... Eh, o Concello uh -huh. Xunta de Galicia uh -huh. si temos, temos, temos eh, outra serie de empresas que, que nos axudan con súa aporte que, que evidentemente fai falta para, para facer eh, este tipo de festas ¿no? a día de hoxe Hombre, claro, é eh, extraordinario seguro que teredes sentidiño como se suele dicir nesta caso porque, porque claro, o coronavirus ainda non desapareceu e entón con cuidadiño para que non eh, si, sí, De feito, pois, eh, temos eh, contratado unha empresa de seguridade, porque vamos sí. a delimitar as zonas pois, para ver claro. unha zona onde se poida comer, beber, outra zona onde sea para, para bailar, eh, porque co tema este do protocolo COVID, evidentemente, temos que guardar todo ese tipo de, de seguridades, claro. Claro, no. lógico. E non haberá somente se, filloa, según teño entendido, ou, ou polo menos eso dicían aí na vosa página, que ao mellor tamén as tendes pulpeiras, non? Tamén, Sí, sí, sí, sí, sí, a xente que veña aparte de degustar os filloas, pois pues, eh, hai uns postos aquí, pois pues, para a xente de, de pulpeiras, Sur. churrasco, sí, sí, sí, vai que aquí xa xa sabedes sí. que Galicia é <risas> un sitio de, de bo comer e bo beber, eso é sí, exactamente, sí, en calquera festa que haxa hai sempre gastronom gastronomía, gastronomía. Sí, sí, Temos que en las botadas tamén vai a ver. Aparte. parte, parte, e o ruixo De, de licor café, café, de aguardia... O café, de, de, oh, he, he he he de herbas... Her un modo digestivo sempre ten que haber sí, é, de é imprescindible, claro que sí, sí es que, Oito unha cousa que queríamos <risas> destacar tamén porque vos non queres decirse que xa vos movedes como asociación en todos os ámbitos eh, teño entendido que o alcalde de Bocaixón que a, levou ou foi a presentar a festa a, a, a, a, me parece que a unha zona determinada non me acordo agora se si, si foi o Corte Inglés ou a, a, a sí, Santiago sí, sí. Parece... estamos, estamos Eh, Contos, eh, dime, dime, eso, eh, di, o eh, so so eh, día, como foi día, eso. La sesente, día la de febreiro sí. fixemos a presentación oficial en, en San Martín Pinario, en Santiago de Compostela, ah, e ali estuvo poesío alcalde, estuvo Manuel Munín... Eh, Estuvo Ovidio Rodeiro Tato, que é un diputado tamén do, uh -huh. do Partido Popular e veciño noso, aquí, en, uh -huh. de Boqueixón, uh -huh. e estuvo presidente da, da, da asociación da filloa, uh -huh. e ele fixemos a primeira presentación. E agora, desde a semana pasada, uh -huh. estamos no Corte Inglés de Santiago, pois, eh, uh -huh. cunhos filloeiros uh -huh. de, ofrecendo degustacións da filloa totalmente gratuita todos uh -huh. os días, E ali tamén estuvo pues, o noso alcalde do, de Boquixón uh -huh. E, eh, bueno, a xente da, da asociación E uh a -huh. nosa querida Carmen, que Carmen Mella Que está ali a pé dos fogóns facendo filloas E <risas> ten <y> moitísimo <risas> mérito todos <risas> os días Tanto sí, sí, filloas para, para todos sí, que se, <risas> se acerquen Coñecímola, así por... coñecímola Nos coñecímola cando estivo ali na, na, na festa Bueno, na festa, na, na grande... Mm, mm, mm, representación a ver como se chama aquelo en ourense que é es, que, que o fan cada ano e ademais é internacional o xantal? o Xantar Gastronómico Internacional non que se fai uh -huh. ali e eh, eh, conhecímola ali eh, por, eh, por certo, tamén neste ano ou polo menos cada ano facíades unha, unha camiseta non sei se si este ano tamén si, sí, sí, sí, de feito, feito se si, si va deso noso Facebook uh -huh. temos temo subido xa a foto sí? eh, ca camiseta da de filloa deste ano do 2022 está aí pois o Pues nuestro alcalde, nuestro Fernando Munín, a sí. Carmen Facendas Filloas, sí. presidente de asociación, y un dos nuestros promotores de, uh -huh. de Reales Seguros del Estedo, Lois Leal, también uh -huh. está ahí, que claro. nos falla las camisetas y, sí. y, y nos, nos falla publicidad, evidentemente, sí. sí. Pues, sí. Es decir, de que entonces la asociación también... Sírvese de, de, de patrocinadores para poder llevar adiante todas sí. las actividades que lo haces, sí, sí, sí. claro, claro. Nada sí, que... no, si, si aquí todo, todos, todos sus empresarios asienten que tienen algún negocio en el estero y alrededor, el de, claro. uh -huh. de Veda, el de Vocación pois sí, sí, sí, nos nos dá axudas e nos vale de moito evidentemente. Claro, nada eso... que esta asociación non se priva de nada Asegrame sí. moitísimo pois, pois eso, parabéns para todos vosotros que, sí. que levades adiante unha faena extraordinaria. Por certo, outra das actividades que, que tamén compres salientar alientar sí. eh, o concurso fotográfico Fillo Arte, non? Sí, sí señor, sí, señor, sí, señor. <risas> Este é segunda edición este ano e tamén podedes ver no, bueno, na, na página web que temos sí. de sí e eh, no Facebook que se já acabou o prazo para a entrega de fotos, mm. temos aí cerca de 40 fotos este ano e e mm -hmm. hai unha votación popular e outra votación para de xente que realmente entende de fotografía e hai uns premios consistentes, bueno, pois pues en en unas eh, casiñas que hai aquí Eh, no Concello para pasar unha noite máis no, no restaurante Balado uh -huh. que é un restaurante que ten moita fama aquí tamén no lugar en, en Boqueixón uh -huh. e Dos para degustar as exquisiteces que sirva ali en ese restaurante uh -huh. mm. A verdad que está destendo éxito eh, eh, desechamos sí, sí. Yo, de, de verdade que vos lo, lo desechamos non sei sé si se foi no, eh, hai un tempo xa puxéramos, puxéramos en contacto con vosotros, pero este ano para nós foi un, un placer contactar con vosotros porque noutros ocasións non, non éramos capaces de, sí. de falar con vosotros pero xa temos é. o contacto e eh, eh, non o perderemos para, para <risas> vindeira eh, ocasión e ademais temos que felicitarvos porque está escollendo unha un, un ámbito yo yo un, menos en, en Galicia está xeando a coñecer sí. que en, esa asociación fai algo máis que que, que, que, que repartir festas, quero decir, repartir filloas, que que en que mm, ese sí. aso, aso, asociacionismo que tedes uh -huh. eh Bueno, unha representación do que fan os galegos por aí sí, eh, sí. Eh, eh, bueno, pois pues hasta saíste na, na, en Radio Voz estades, eh, sí. en todos os medios de comunicación é decir que e está... hai pouco tamén salir unha primeira, cos vingueu salir unha sí, primeira, pedir unha reportaxe otro e sí, a semana pasada tamén fomos por, por aí por la televisión galega. Tamén que anda o programa este que aí ¿Sí? pola tarde. Que sí, sí, sí. das filloas. Si sí, sí, sí. sí, exactamente, exactamente. Estuvemos aí toda a tarde facendo filloas e bueno, pois pues, compartindo con eles esta, esta sí, tarde. Sí, sí, sí, sí. Eu me parece que foi en rede onde un hai un programa que se chama Un café para con Eva, non? Si. Sí. Sí, sí, sí. Ay, Ángel, sí, Ah, sí. a mí no se me tocó ser o portavoz ah, y, sí. y, y bueno, pues, atendiendo gustosamente a pues a todos los medios y, claro. y contando contando el tema este da fillo, es muy importante que quisiera resaltar que que en esta festa colaboran pues todos los vecinos da, da parroquia, sabes, claro. de parroquia, de, de que son varios lugares e, uh -huh. pois, pues desde as 10 da mañán que encendemos a, a máquina pilloeira, pois, pues en, en turnos porque uh -huh. esa máquina necesita sete ou oito personas para atender, por fazer o sí, pillo claro, pues temos turnos de dúas horas e media e veciños e veciñas de, del estedo están pois pues, voluntariamente uh -huh. a ali, todos os anos, todos os anos xo so unha asociación envidiable e ademais a, a, a imitar, lóxicamente pues sí, bueno, hay... eses dous premios que este ano entregaremos, o ano que ven o melhor aumentan en o turismo de María Manuela e o balado sí. Marta e Roberto según teño sí. Marta e Roberto sí, sí, eh. sí. de verdade que o ano que ven o mellor a participación aumenta se si sí. nos lle damos difusión seguro que sí, que te debe sí. permitirse dar máis ademá sí, periodo, que... sí incluso sí pois oye seguro que por aí mira eu, eu teño familia aí sí. cerca de, de, de hospitales de Obregati sí E seguro que farán filloas por aí. Claro, e tanto. A, a xente galega. Sí. E entón, sería sería un gusto verbos mandar fotos de, de participación de xentes de, de alento das, das, das fronteras galegas. Sí. Así que participarán, sería unha maravilla. Claro que sí. sí que, e, e, a iso me refería, que vamos a intentar que, que aumente Mira, a participación. Eh, Oxe, vindo, vindo para aquí, para, para radio, pasamos ¿Sí? por diante dun bloque, un primeiro, Pues yo no sabía que vivían galegos, lei Pedulía Macilloa. <risa> Tienen que tener un un, un, un un importante desafío eh dárle cariño, pero al mismo tiempo si hay que empregar un pariño sí. gallega, porque sí, si no sí, no sí, si no ya nada. <risa> sí, no, y muy importante ahoga lo cocido, es eh, muy fundamental, eh, te puedes sí, acercar, sí. cocido gallego, do nosso cocido sí. que todos días por aquí le gustamos cocidos. Claro. Sí, hombre. Sí, estoy día también y así acaban os bandullos o esta, estas datas non vale estas... unha cousa que che quería preguntar, non sei, a mellor é indiscrito pero a verdade é que eu quero proponela, aquí faixe unha grande festa o, un polo corpus en, en Cornellá que se chama a, bueno, a festa maior de Cornellá e, e, e, e en un parque que é excepcional que se chama Camp Mercadé, faise unha celebración a asociación cultural Rosaria de Castro de Cornellá, pois pues, fai unha de durante sí. n, o, a fin de semana esa do Corpus eh, este ano me parece que vai vir a on, bueno vai Va, vea unha grande orquesta de Galicia unha grande orquesta de Galicia eh, non sería posible que, que a vosa asociación se a convidáramos viñera aquí co, con un pequeno tampouco con un pequeno unha pequena mostra para para enseñar as CIOAS pois pues poderia ser sí, sí, sí, sí, evidentemente Eu, eu transmito esta invitación, estamos moi honrados por ela e uh -huh. falamos que a asociación e estamos a vosa disposición, sin ningún problema, así por supuesto Pois, sí. eh, uh -huh. eh, eh, Xulio xa comentou unha vez, dixe, fatía falta que viñeran fiolleiras ou algo así. Vou dicir ao noso presidente, ao presidente da asociación Rosa, Rosa, Rosaria de Castro, se chama Oliver Fernández, que ten preparado para este ano, como durante dous anos, non podemos facer a festa, xa vestir uh -huh. por culpa do coronavirus, pois pues ao mellor... Eh, nesta ocasión me parece que en no mes de xuño, non? Si sí, en novembro de, de suño, corvos. Por corvos. Bueno, pois sí. a ver se pues, si son capaces pues, de José un plazo, el plazo está en mi invitación, transmito ya ao presidente e a todos os componentes da asociación e moi gustosamente sí, si, si, si podremos, Sería, pues, sería unha mostra sí. extraordinaria sí, o feito sí. de que viñar vós porque porque eh, eh, intentamos amosar a nosa cultura aquí pero, eh, pero si, si ese detalle mesmo das fioas sí. eh, estivera esti ali no, no parque tamén sería bueno, pues un puntazo non sí, sí. Pois pues, pues, pues, xa te digo nos Si, si cabe esa mínima posibilidad, alistaremos, sin ningún problema. Sí, sí. Vamos a intentar coordinarlo, a ver pues, si somos capaces... Falaremos de, de co presidente, vida. entón, pois, pues, para que ele sí. fale que as persoas que teñan que, eh, que falar. E... Unha cousa que quería comentar, que bueno, tú, tú, parte parte de que seas voceiro tamén entendes de, de Filloas, como é que salen tan tan deljadiñas, deljadiñas? Aí <risa> hai que... Hay que Mira, la eh, eh, eh, primera vez que vine a hacer las filoas, eh, mm -hmm. porque yo llevo aquí preto de 20 años, pero mm -hmm. no soy natural de aquí de Boqueixón, ¿no? Soy un ciudadano también, como vocó galego, por lo mundo adiante. Claro, sí, bueno. Y, y, y después, de casarme, pues eh, quedamos aquí a vivir en, en el Esteve, en Boqueixón. Mm -hmm. Y a primera vez que vine votar votar eh, con caso... Eh, eh sabes esa, esa cantidad de asmoado se sí, sí. eh, y distribuirlo tan tan eh, milimétricamente digo pero como es posible pero es para eso hay que tener un amán especial después de mucho tiempo pues ya sí. botas y diste bueno pues es sencillo uh -huh. pero sencillo ¿Sí? carajo primera vez ¿no? después <risa> porque, porque la primera vez embardurneí todo aquello me decí pero pero dónde es decir uh -huh. Claro, pero bueno, eso eso todo es práctica como claro. todo y, y, y salen esa, esas fin, finas finas crujientes, chicas. Uh -huh. sí, sí. Mire, teño unha filla de Perfecto. de 9 anos e papáño queiro ser filloas, quero facer filloas. Eh, eh onde trouxeron a primeira proba de unas filloas que estaban facendo, xa empezou a comer filloas como galón, que eh, eh hai que vivirlo e hai que disfrutar. Sí. sí, sí. Y entonces, No, eh, eh a mí lo que, me, lo que más me llama bueno, <risa> es... atención es esa cenura, esa sí hay sí, es que algún herde parece transparentes ¿eh? sí. no sabes sí, sí sí esos hoyos sí. que parece que estén con, que no, no no son carté y que sí. que salen como si fuese el sol ¿no? Sí. Eh, eh, eh, me me impresiona todo el día cuando fuimos a, a televisión de Galicia estaba ali Roberto Vilar o presentador ah, ah sí eh, e intentou facelas <risa> en unha boa maneira, e xe me rindo, berrindo, sou moi feliz. Ai, hai que ter, man, e en, sí. en a máquina esta mm. fan as, as persoas que votan o, o, o amoado, mm. eh con unhas pistolas. Sí, sí, sí. eu viu que era unhas pistolas exactava. Sí, sí, pero Ten que, te, cuidado, ten que ter un, Para, para un... ter esa precisión y salen igual ¿eh? sí, sí, sí, sí, sí. O importante é es que A temperatura que ten que ter o filloeiro mm. Ten que estar constante Que sí. llevaría esa temperatura E ¿eh? o tempo que ten que estar ahí Xa te estás dando conta que ya tens que dar a volta Claro Esto, eh, eh, Esos ollos Esa sí. zona cruxiente eh, xa, mm -hmm. xa vai no, no, no momento Según o estás facendo Claro, claro ademais bueno, esas persoas que están traballando aí, como dixi, turnanse porque claro, eh, sí. eh, si constantemente ao lado desa, desa filloira pois, pues, ten o calor e sí, o, o trabalho sí, constante ademais, sí. que dá voltas eso, todo, lóxicamente eh, necesita unha precisión especial, non? si, si de feito, eh, pois pues, Están distribuidos alrededor de do círculo do, sí. do, da, da máquina pues, tres personas que están as encargadas de, de illes dando a volta para que non se queimen e claro. despois outra persona ou outras duas personas están con un trozo de toucinho sí, pues, eh, engraseando pues, os filloeiros sí. para que non se peguen e despois claro. pues, hai outras personas que son as encargadas de botar con co as pistolitas estas ou amoado moado e sí. outros pues, xa quitan e empaquetan É un proceso, pois, sí, sí, sí, de, sí. de varias personas, e sí, sí, sí. hai que estar todos moi atentos. E o que dixi, sí, pois, pues, durante dúas horas, mm. dúas, tres horas, sí. ao calor de, de esos fogóns sí. non é fácil. Pues, no, no, sudamos, no. sudamos os cocidos e as pilloas que comemos. Exactamente. Pois, <risas> pues nada, que nosotros, para o ano que ven, Xulio, hai que, que avisálo con, con tempo que para nos mandemos máis pilloas. Para darlle máis publicidade. Certo, sí. certo, xa vos decía onte que sí, sí. Que, que nos gustaría mandarmoss a proba das estas filloras <risa> bueno. pero claro hai que avisar con un pouco máis de tempoón sí, sí, un... claro sí, sí. no, bueno, no, no. hai que eh, te, te, temos que felicitarvos non soamente es por ese traballo tan grande sódes sí. unha o asociación sea, volvo a repetir envidiable e eh, eh, interesantísima felicitarvos uh -huh. porque sodes capaces de convocar pois o, o final do entroido eh, en, do sí. Ulla non uh -huh. e, ese, esa participación dos xerais dos xenerais eh, eh, viva vi, vi, vive a festa da fin Yo ya mm -hmm. festo todo entruido, ¿no? Sí, señor. Sí, señor, despois de, de, mm -hmm. de miércoles de que foi o de locteniza e o seguinte fin de semana sempre a festa da Facilloa e aí estamos nós, este nós esperamos que saia todo ben e e si temos a, a os generais da Ulla as 12:30 co brán alto onde pues bueno Eh, hay unos pequeños eh, digamos sátiras de de, de meterse unos con otros pero sí siempre es? con respeto sí, sí, ¿no? sí. A, a nivel tanto local como como galego como sí, nacional señor. incluso ¿no? sí. y, y es muy simpático hospitallos y sí, esas sí. rimas ¿no? Aparte, por eso por eso digo que es una celebración dupla no O sea sí, ¿eh? a, a Filloga y al mismo tiempo ese remate de ontroido en Galicia sí. que, que, que ese espectáculo cular con uns traxes fabulosos e unha disertación deles mesmos entre eh, liortas eh, verbais entre uns e outros sí, sí, que é extraordinario, Bueno, os que queiran aínda están a tempo de colleir un vuelo dende dende aquí <risa> <Prat para> chegar, <risa> sí. Estedo, que, que de Llodrat para chegarse precisamente al este doque, que da pertiño de, de Santiago, non eh, é moi longe, está a a 10 minutos de Santiago, non uh, uh, uh, polo sí. polo carretera de Santiago Ourense, okay, pois pues, sí, sí. estamos eh, a primeira localidade si fora do concello de Santiago, pois el esteo, Tendes Entonces... que ter amañadas algúns eidos para poder eh, aparcar os o, os veciños que, que se achegan aí a disfrutar eh, desa de sí, grande sí, festa, sí, non? todo iso todo organización e colaboración do concello de Protección Civil de Sí, sí, sí, dos veciños, uh -huh. pois pues, se te cortan as calles e habilitan zonas para aparcadoiro, sí, sí, sí, está sí. todo está todo organizado, si. Sí, Moi ben, estupendo. Pois pues, eh Nos queremos envi enviarvos todo a, a nosa eh, felicitación por o traballo que estades a facer. Eh, transmitelle, Anxo, transmítelle os nosos parabéns a toda esa grande asociación que sí. estades facendo cousas e importantes. Sí. Anxo Manciñeiras, non nos esqueceremos do do teu intacto eh, seguiremos incomodándote despois, por, por exemplo, para preguntar como foi, que efectos tivo e eh, eh, que resultado Nada, los, non, eh, non é incomodar, ni moito menos a vos a vosa Mercedes o que paga falta, para iso estamos por suposto, e sobre todo pues, para a xente que está pues, fora de Galicia e que e que por lo menos pois pues, eh, ten sempre ese corazónciño preto de nós e claro. que quero informarse das cousiñas que hai por aquí e estamos pois pues, eternamente agradecidos que contedes con nós para todo. Pois pues, foi un gracias. placer e unha honra estar aquí con eh, que, que ten en conta que falando con nosco <risas> E des, des a ter sorte. Moitos éxitos, seguro. Ojalá, moitísimas gracias, de verdad. Anxo, Igual para vos. Unha aperta grande. Despois, cando m, m, publiquemos o noso programa, no noso no blog, enviareit o audio desta de pequena conversa, entrevista, entre comillas. Pois <risa> pues moitísimas gracias. gracias a Un a saludo para todos, para todos. Ata logo. Eh, moitas grazas. Boa Deixos falar. Que digan canto queira non os vou calar. Que desterren os infernos a todas as almas. Deixos falar. Deixos falar. Que inventen melodías, aplaudiré os bailes. Santificarán as festas cos nosos desaire. Deixos falar. esas glorias que inventen sobre mil, dez condenas su si o meu delito é amar, bendito se já volvería a pelejar se ti esa guerra pagaré coa mi morte se sea pena deixas parar que falen de ti, de mí de cobardes ser verdugo do que non ten máis pecado que escoitar o corazón berrando por querer amar que digan canto que irán non serei do seu circo marioneta non moverán os ríos esas loias Que inventen sobre mi 10 mil condenas Somo delito de amar, bendito sei já Volvería a pelearse ti esa guerra Pagarico a miña morte, se sea pena Que digan canto queira Que venda o sonido Radio Zamboy Escoltar Radio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web Radiosanboy.cat i clica a l'opció en directa. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Radio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web Radiosanboy.cat. Ja pots inscriure't a la Magic Line de Sant Joan de Déu. Formeu un equip d'entre 4 i 20 persones. Marqueu-vos un repte econòmic solidari i trieu un dels recorreguts que us proposem. O, si ho preferiu, feu una ruta lliure. El 20 de març farem que la solidaritat arribi a qui més ho necessita. Som el que compartim. Inscriu-te ja a magiclinesjd.org. Muy buenas, eh, ya tenemos el siguiente convidado, vale eh, que tenemos a Manuel Rivero, otro lado, fío, telefónico. Ajá. Penso que no está en Galicia, penso que está pues, por Pamplona o algo por bueno, ahí ando. Pero él eh, eh, pero el él galego de Pero el de Bande del de Idourense. Vale, un, un galego de Pro. <ríe> un, un, galego de pro. un galego de Pro, sí señor, eh, podemos decirlo con orgullo. Sí, sí. Eh, sí. Manuel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tarde Manuel. Manuel Rivero Pérez, sí, un sí, home ya. que está metido en moitísimas cousas, pero ademais escritor e ademais eh, investigador, sí, eh, sí. moitas cousas máis. Amigo tamén, entre, to... entre todo elo: Efectivamente. Graziñas por atendernos e eh, participar con nosotros nesta humilde radio, a verdade é que eh, para nós é unha bonra e unha prazer sí. eh, estar contigo. Mm. Eu estou encantado de estar con vos, eh. humildemente somos moi grandes, eh. ah. onde está a nosa lingua ali está a nosa terra, eh, por pequenos que seamos. Salegrome sí. moitísimo que, sí. que nos teñas esa consideración. Manuel, eu quería, bueno, tiñamos te, moito interés en falar contigo de moitas cousas, pero unha delas, das últimas que nos fixestes de chegar, posto que nos das información moitísimas veces, foi a de un traballo que estás a facer con respecto a Eugenio Montes Domínguez. Si. Sí. efectivamente. ¿No? Eugenio Sí. Eu descubrín eu, cariño por por casualidade, de un o primeiro artigo cando falo de Luces e sombras de Eugenio Mont. Sí, Eugenio. E agora claro, desde que o coñezo tanto, aparta xente atraves da súa correspondencia dá moitísimo, moitísima información. Uh -huh. Teño sorte de gracias ao artigo da Fundación Pensol, uh -huh. gracias tamén a todo como se coidou a documentación no Instituto Español de Lisboa él uh -huh. estivo de director no Instituto Español de Roma, onde él estivo de director na Biblioteca Nacional, no Instituto uh -huh. Cervantes, eh, uh -huh. en algunha máis, que, en unas unha máis privadas que menciono uh -huh. chean pois podo poder eh, fer un perfil que que foi Eugenio. Uh -huh. Uh -huh. Eugenio eh, naceu en Bandes. Uh -huh. pues, naceu, naceu en vivo, pero El era de Valle, ladrón en vivo por casualidad. Pues evo ah. era notario, notario uh -huh. en vivo. El era una persona sai interesante, uh -huh. era una mente brillante. Aquel el hombre, era ferreiro en Acalesanos, en 1800s, hizo a carrera de derecho y sacó notaría. Ah, uh -huh, mira. Y entonces a su afilla, estaba casada en Bande, uh -huh. y era familia de Bande, las raíces estaban allí e, estaba orzalando o ano 1900, o sea que a hora de parir era mellor que xera en vivo que tiña máis medios, sí. que non en bande que era un homil de vida sí. por eso se desplazou a vivo, naceu ali Eugenio, mm -hmm. era no, o, o mes o mes épico xabeu con el a bande, el sempre dieu que era bande hai poucas personas que bueno, é a única eh, que o escribir de bande fa con tanto mm -hmm. cariño con tanto amor e con tanto Eugenio foi para min unha das mentes máis brillantes da xleración do Xe. Uh -huh. Que pasa? Que Eugenio foi un home poliédrico, Foi un home que veu da extrema esquerda e acabou na extrema dereita entonces Daí... <risos> <risas> Di li pendeado. Sí, sí, de aí foi bueno, foi se... de... co, co último, eu digo, pero vamos a ver, a que Eugenio Montes con cal te queda. Claro. Un de, de, de esquerda esquerda esquerda, Eugenio Montes candidato do PSOE mm, As constituentes do 31 pola provincia de Ourense, con Eugenio Montes, o neno mimado, que era un mozo xoven, eh. Uh -huh, uh -huh. Así non uh -huh. corán escritor, corán uh -huh. corresponsal, corán humanista. Uh -huh. Claro que estuvo una falaje en último, pero al final yo ahora cuando estuve analizando, uh -huh. de verdad que no nos dejo un no traje de falazos, ¿no? Bueno, son sí. coincidentes de vida y sí. no otra cosa. Armando, digo que no <ríe> llegaron tanto. No. Y din, eh, que fue un privilegiado por correo. Y dice, vamos, sí, señor. Bo, vamos a enumerar que tuvo Eugenio Montes. <ríe> no, no, 36 años. Eh, eh, eh, director do Instituto Español de Roma. Eu recoñeto que é un prestixo ser director do Instituto Español de Roma. É un mm. apéndice da embaixada, sí. pero ao final se o analizamos friamente, mm. pois é un colexo con alí ter cinco profesores. Mm. A, a Roma tiña, tiña tres, o sea que, sí. que, que é mal pagados. Sí. É xa que xa de como fa, o xa. É claro. e... o que queiras, pero xa ah, sempre dí que lle pagaban pouco, en realidad mm. non andaban sobrados. Mm. Despois de catorce, No, 15 a 6 anos vexo que vai destinado a, a Roma a roma o de roma. pero claro, dices por tanto tempo de de forma brillante porque este homem non vos podes desfigurar o que traballou uh -huh. pues pois é un movimento é, horizontal sí. uh -huh. e inda me agora que, que mostou eu me empapei da documentación toda resulta uh -huh. que o nomearon a Roma porque non quiso ir ao Ridruejo ah, ojo falangista, no quiso que dijo que le pagaban poco claro, no iba, entonces llevaron a él a otro un movimiento que al mismo cargo después de hacer tan después de tanto eso, salió subió el romo, o sea, que no que no le tanto como como se si indica en Meridiense, es que es que era un embajador del romo, decía que iba a ser, que gustaría ser embajador del romo, era claro, el, el, el claro. español de Roma. Él no lo nombiaron embajador el día parece Arei que non se sabe que estaba proposto para ser embaixador na Arxentina, pero como uh -huh. estaba divorciado, uh -huh. e por a candidato dos uh -huh. Roy, os constituidores dican un, pero non non mearon, nada. pois, ah, ampul un segundo. Uh -huh. <risa> si, <Sí. risa> por iso eu quero non é que queira blanquear, se chegou pola Falange, os Non me importa moito o comportamento político que tú Eu, Eugenio eu Montes, intelectual, uh -huh. que non escribir como Montes, claro, eu era un papeime de todo. Uh -huh. Estuve outro día, no? bueno, eu... eu se seguís un poquinho, porque eu chamando a, a Conxil, chamando sí. templos artigos, porque estes sí, sí, artigos que sañen sí. a dicha digital van ser os capítulos do libro, do libro que vais a ir que Eugenio Montes, unha mente privilegiada. Sí. Vai, e dei cambiando un poquinho orden para allá. Sí, esos sí. van ser os capítulos do libro que pasan que no libro xan os anexos documentais, que son os documentos oficiales son os que escribo. eu sí. escribo. Eu, eu sempre digo, deixe a que fale, morda. <risas> a documentación é eh, o que vale e o que sirve, claro. Sí. Claro, aí está, podemos interpretar, podemos dizer, pero mira, eh, eh, que lle pasou? No, no, foi a Roma de casualidade, porque non quixo o outro. Si, si, si. En Italia, uh -huh. entonces, en, en Lisboa. Uh -huh. Y entonces pues eso, a procurar un hombre, pues cuando tú analizas, uh -huh. pues que no era una mala persona. Yo no. eh, sabes un decente, me, me encanta porque eh hay un caro eh, cuando ella dura hasta no 36 uh -huh. eh, o mandan eh, el, el Elsa estaba vinculado a que hay un fito que me doy cuenta cuando cambió el políticamente, uh -huh. cuando hoy esa es eh, y eso fue cando hai un cidio, cando estaba de corresponsal, no Sol de Madrid, fais ah. un homenaxe eh, aos nosos tres aleos, ao Saltero, a Castelao e a Vilar Ponte. Mm. E entónse resulta que ali, aquelo foi un... o que iba a ser un gran festa de concordia, acabou mal. Acabou sí, mal, sí, sí, porque sí. Eh, recolleron o mal no periódico, uh -huh. entrecumillaron, precisamente o que... Un, e eh, aí girouse si con, con otero entonces uh -huh. um, sai un como una especie de editorial na primeira página culpa sí, noel bien. ese sin tema uh -huh. eh? e pero como o culpable ese é no culpado, ele, amigo de oterte sexto é el reabilita oteropedral xa uh -huh. o próximo artigo que sai porque outro sempre levou por adiantado con a ricia digital é rehabilita, pero também rebitu a halter xa no ano 40 uh -huh. halter coigo resto pero famoso músico era director do Conservatorio de Sevilla e catedrático de instrumentos oalo, uh -huh. expulsado, como lle pasou a tantos profesores ese tempo. Sí, estaba, sí. estaba en Lisboa. Pois é dunha forma, porque el comunicar era un maestro, eh? uh -huh. sí. e entón ele di que o seu instituto que se precisa, que se imparta música, primer punto, crea necesidade no instituto. Segundo punto, dice, que aparte dar a conocer a música española a sociedade portuguesa. Uh -huh. E dar música de calidad, no Porque lo que se ve, algo que estaba fazendo non era. Di que xa temos patrón de éxito, porque levaba un ano casi no instituto, entonces fixera conciertos e tal, e tuvera moito éxito, e acaba dicindo que tenga a persona apropiada para desempeñar ese rol. Uh -huh. Co cual, en cuatro días, En cuatro días eh, se nomea a Hafter e digo, vamos a ver, para que estas cousas fueran tan rápidas, porque las tiña traballado por detrás. Claro. No era imposible. Claro, claro. Claro. <risa> pero solamente un torre habilita aquella de Ixope, aquella paen, os salarios que deixaron de par desde o día que expulsaron o 36 o 41 que eh. o sea, que, que tal eh, estaba. Pues, con, con Pedraio yo costou moitísimo, sí. pero acaba recuperando. E hai outra que me, me vai echar a documentación Hai outra moi curiosa, como se perdisto Augusta si si si. Augusto, si si si. Augusto, si, estaba de corresponsal en donde se o acolleron, pues eso, con papeles en inglés, e acolleron como que era un espía. Mm. Pero entonces el dice, "Este hombre como van, como van a trincar por aí." Entonces lle escribe ao seu primo, Pero Faustino Santalices, o uh -huh. que tamente oh. o da Sanfoña. O da Sanfoña, si si. era sí. por el decir cos papeles que leva. Augusto non era un espía que le corresponda. Claro e domina totalmente. Esta <risas> mo fará chegar á do, do, do, arqui, do arquivo, o de, de Faustino, que iguals mm -hmm. bueno, se leva moito ben e hai máis cousas con. dicir que non hm mmm, cando, cando chea del eu crítico tamén un pouco cando chea a a Lisboa, mm. esta a primeira decisión que toma, claro, cando el chegou institucionali unha decisión Había una fractura no Instituto en na Embaixada o mismo que estaba no país un país dividido, enfrentado, claro, cotidiano claro. Deseito, a Embaixada tuvo que cerrar porque os empleados se pasaron todos o darno de burros sí. en no centro había una división impresionante mm -hmm. o cual eh, to, a, o clima cabe ali Despois, mm -hmm. por encima faltaban cuatro profesores mm -hmm. eh, Un deles a persona que tamén temo la que está recu recuperada eh, porque foi un gran intelectual, uh -huh. Ramón Martínez, non sei se vos uh -huh. No. Ramón Martínez estaba ali no, era catedrático tamén no instituto. Uh -huh. Eh, claro, Ramón Martínez eh non estaba ali, que so expulsaron o goberno de Salazar por por si non nombrasea. Uh -huh. Había tres profesores, tres dos maestros que se incorporaron ao, ao frente, ao frente popular. Valen uh -huh. estaban impartindo E, entón, había outro profesor MIR, que non estaba ali porque o colleu de vacacións estaba en Menorca ou uh -huh. por aí, que non pudo ir. Entón, como de Montes, es que estuveran millor asesorado, en tomar das edificiós tres días después de incorporarse, uh -huh. o Ramón Martínez que o paz. Sabía que xa non estaba no centro, pero non podía entrar en Portugal. Uh -huh. E o Mir, ante a dúda, non o, o propóñas para que o goten fora porque tú non sabes Está non tiñan datos, que se estaba incorporado o, o, o exército republicano, e uh -huh. que non pudera os outros tres, efectivamente, abandonar o seu posto de traballo, estaban loitando eh, no, no, no bando da República. O uh -huh. cual tiña justificación para aplicarle pues, os secretos do goberno Pura, Porque estaba por la mitad. E entón, dicen que esa decisión que se estuvera ben reflexionada que nunca faría. De xeito, uh -huh. os dous anteriores directores tiñan que tomar esas medidas era unha estomara ah, que mía, pasa, que había un catedrático Ibot, que era un palanxista d'ahí e era o que defeito de Bernabalí de como digo eu ese artigo se te, te asesinaran máis con dous anteriores directores e me, de deixar al menos da presión do Ibot pois pues, esa decisión non a tomabas de xeito, en Burgos, cando a tomou dixeron que non podía ser así e dicente e ao que fora, non E é decir que el tuvo que bailar, tuvo que bailar con con con exactamente. Igual, Vot, da, da Palanca, mm. eh, uh -huh. e eh, eh, era tamén o que mandaba un pouco na embaxada. Claro. Embajada, sí. foi, foi, foi, estaba tuvo que estaba sacha favorno, o embaxador por certo. Claro, de que grupo solo. Tu que terra, yo yo Ramón Martínez que foi fui un entre después bueno. Me tuvo que marchar de presa Embaixada de París Pasou uh -huh. por Arxentina Espois foi catedrático En Estados Unidos Tando se subilou Veu E a xunto Mimou O xe Pasou O Conselho de Cultura uh -huh. Alego Medalla Castelao Foi un Deus e un deu reconocimento Que mereció Ramón Que Ramón Foi un gran intelectual E un gran gris. Sí. Y, y él también, eugenio no, eugenio no, no fue tan galeguista pero sin embargo fue un escritor periodístico eh, periodista eh, eh, sí, sublime pero, ¿no? político eh, a medidas eh, humanistas bastante no muy católico era, él era, era un maestro porque bueno tenía muchísima cultura primero era licenciado en filosofía letras se licenciado en derecha con derecho con premio extraordinario el autor ¿no? mm. pero después de do 27 ou 23 estuvo sempre dedicado polo goberno de España nas uh -huh. millores universidades europeas e americanas, uh -huh. o cual é se formou en filosofía, en psicología e en sociología pero, uh -huh. pero pero en condición era unha mente un, por eso era, aparte de ter unha mente privilegiada, uh -huh. unha memoria por eso enlazaba, relataba tamén é uh -huh. tu a primeira época os escritos de Eugenio cando uh -huh. estaba no, no entorno da generación nos Unha maravilla uh -huh. que eh, os tres contos Con o libro dos tres contos que ten eh, Eu digo tres historias de vida Por unha real son tres historias de vida uh -huh. O vello mariñero Tomo Sol É unha preciosidade eh, Como retrata a muller A leo Fogar Unha maravilla uh -huh. O aninho da devesa Caía unha controversia Sabes que o don Ricardo Carballo Calero Quería moito, apreciaba moltísimo Que era obra de Montes Porque Montes estuvo sempre moi vinculado hay tres a la izquierda, a ser, a sí, o la aceleración nos, exactamente. Claro, ya Lorca, o gráfico de la Petenera, es ese, ese, ese, ese cante jondo precioso, yo dedico a él, uh -huh. Lorca gallega en íntimos de Montes. Pero uh -huh. acuso decirlo y otra cosa, Ebelo, y a, a primera parte que escribió un gallego, tanto poesía como prosa, yo sí. un adiatado. Sí eh, hai... Como na palavra de Peter Bruele Estánme falando de ceos Ou estánme falando da actual sociedade Que cun ceo e outro ceo Por eso andaban as cousas tan mal uh -huh. sí. Era un adiantado E despois eu, eh, eu sempre digo Que son un privilegiado Porque, <risas> porque son moi amigo Da persona que conviviu Con el de San José Rol ah -huh. eh, Montero Santalla Montero con, Santalla Echa eh, no? vez El, el se foi doutor al Martiño, se foi doutor a Roma, se doutorou, mm. e pois quedou de profesor na Gregoreana, e dí, dí, pena de Montes, Montes morreu que pena de non seguir escribindo en Aleo. Pero mm. non se inteligencia galera, non vayamos pensar eh, que tat, Ramón, tamén a Ramón, tampouco a trataron tamén a Ramón Martiño, e este que puxeron a puntilla, el morreu que pena de non publicar en Aleo. Mira que Martiño, de convivir con el, e eh, di A gran pena de él, foi morrer sin volver a publicar en areu ou que se publicara a súa obra. Uh -huh. Tera... Seguro e... que na documentación haberá cousas inéditas del tamén. Claro, é que é outra cousa. A documentación de Montes é imposible de abarcar. Uh -huh. Porque escribiu tanto, uh -huh. prologou tanto, dirixou tantas tensas do doctoramento. E que ay... mellou Quería dicir unha cousa, non sei se o lín no tebo artigo tartigo ou se o lín aparte, pero hai unha cousa curiosa que agora ven me, má me memoria, versos a tres cas o neto. Sí, eh, ese é eh, un, ese eh, un primers, Que curioso, non? Sí, que que, claro, non, que claro, título máis tí, curioso? A parte, sabes o que utiliza? Como eu son desatona, cando leo a monte desa época, eu rememoro os falares da miña terra. Ah, que que, que unha... É que él es que diría moito claro, cuidado e calenga porque él era unha persoa, elos clásicos os dominaba, por eso por eso salta él. Sí, te contou un relato, cando te posa a lerle, pues parece que estás, que non sei, que estás falando que sí. eh, que estás falando cos pintores principales, porque este era un home auténtico do Renacemento. É mm, o que sí. eu digo, era un auténtico polímata, esa persona polímata, que mm. minest que saber tan amplio, en que podía falar de calquera cousa. Y, y con una precisión que te deis claro, porque él, este era un hombre de biblioteca, sí. era de repente que no pedía 15 libros uh -huh. no en todo mundo que estaba biblioteca y dígame tal, tal, tal después se pasaba porque él era muy muy trabajador, que uh -huh. llegó a Roma primero llega a Lisboa y él pensaba a la clase uh -huh. te imparte asignaturas pero cuando llegó a, Lis a, cuando llegó a Roma, o uh -huh. sea, también debía estar e todo eso. Estaban tres profesores e ele imparte tres asignaturas Non solamente imparte, docente, que dá conferencias que vai un sitio, vai trocar o prestixo do, do Instituto Furete como como incrementou. Porque este homem, que falar, era unha maravilla. Deseito, eu teño un tema moi curioso. Porque eu cando digo, eu digo miremente, é unha interpretación minha, eh, que ele esperaba lo máis, por uh -huh. tanto o traballo. Entón, nunha entrevista que ten con, con este um, ou a televisión española Serrano, que eu fixo o Serrano conversas con bueno entonces, el di, dice dice, bueno eh, a Franco lle, lle encantaba conversar conmigo eh, entonces xa sabía que eu que non era político, co cual non me nombraba ministro El eh, ah. cuern que nombraba no conversaba. Yo digo, bueno, sí es muy gratificante tener una conversa con Franco, pero más gratificante sería <risas> ser ministro. Bueno, no fue gratificante, me nombró un que fuera claro. era un buen hombre, era un hombre bon eminencia, eh, me dice, eh? uh, sí, me dice sí. un embajador, me dio un ministerio. Hombre. Porque aparte me parecía una persona muy honrada. Eh, no hay sobró nada, porque también tuvo una vida el debeu -se separar ao poquinho tempo, primeiro casou moi novo, sí. eh? el casou ca filla da, da pensión donde vivía, veu, xa o novo, xa fouse, ao que fora, e tuvo dúas fillas gemelas, moi listas, estudiaron en Santiago, pero o matrimonio non durou, el despois estuvo eh, eh, ca native a Zaro, que era intelectual, xa, naquele sí. tempo dirixía cine, vamos. Dirixi, dirixía cine, claro que sí, sí, sí. Claro, sí. Era, un, era un impresionante. E entónces, Pois, claro. as fillas mirou moito corredas tamén en cuanto en no xantiao pero foi así, é me dá a cana tibia claro, eh? que tamén as tibia que aguantar o sea, uh -huh. non era que debía de levar recursos tamén a casa de uh -huh. armala, non sei que non escribiu por la puntilla que lle puxo a nosa inteligencia claro. e que parece que a cana tibia tampouco lle gustaba moito que publicara en uh -huh. claro. pero claro, senón o temos escrito Sí. Eso é eh, o comentario que me, que me fai a min, a uh -huh. min. Entón, uh -huh. eh, as dorsillas tuveron netos, debe ter má relación cornetos uh -huh. con Adelas, uh -huh. eh, e eu tuve a sorte de localizar os netos da outra parte. Uh -huh. eh, e entonces pois, pues, bueno, a pues, herencia foi toda por un lado, bueno, o que pasan moitas cousas, uh -huh. sí, sí. e estes netos, os que eu conozco, que trato, uh -huh. eh, pois eles... Eh, chaupai también morreu novo, que era médico, uh -huh. suena y pues pois, así, él eh, criaron sus, sus abuelos pater. Ajá. Uh -huh. La relación tampoco fue ample. Después tenía tantos libros, mira que era generoso porque cuando echó una biblioteca a Roma, a la biblioteca era muy pobre. Llevó casi 3000 y 3000 pico libros de su biblioteca personal. Y iba a estuvo que pagar el transporte. E despois, hai un dato curioso Que non é uno, claro el, el, el, Trabalha solamente a correspondencia que emitiu Montes sí. Pero como non temos o archivo dele Pois pues uh -huh. non temos a que Recibía, recibiu moitísima Correspondencia, por suposto sí. Pero que pasa? No piso de Madrid Vivía alquilado sí. Ali creo que había libros que non se collía sí, vaya. Uh -huh. A filha A filha, non hai destos rapaces eh, Me dixe outro, outro día un, Claro, un, falo moito Me teño un cariño especial, porque vamos C o ten unha boa relacion, relación, claro Claro, claro. claro co, co cariño que eu escribo de seu abuelo Que claro. que mande case parece un co apedreaba E sin miña máis non sello ocurriu traer nada daquele uh -huh. Co cual eh, Debeu non coñer Levalo todo a outra irmá, a outra filla uh -huh. Pero o piso hai no que vaciar eh, Xa sabes, unha sí, sí. moita mérito Os libros no. Estaba alquilado sí, Oa sí, coñería sí. pues, As cousas de valor por Porque a Natiñazaro era eh, crítica de arte, creo que tiene una colección de arte Ajá. impresionante, eso es sí lo que o levaría, pero a mí yo los libros, sí, sí, sí, sí, es un crisol creado libros, aquello, pues, a peso, o, crea... o que o curioso que documentación que otra gente que a él no tenemos, tenemos suerte vale. de que temos muitísima documentación eh, a través do que él escribía, por pues, saber ve más o menos Muy bien. en entrevistas como como iba vale, él, ¿eh? moi bien moi bien. Oh, oh, oh, Manuel, a verdade é que contigo non, non pararíamos eh? no, es, estaríamos toda a tarde. De verdade é que nos ilustras e ao mesmo tempo aprendemos contigo moitísimo. Esta conversa é cativa de hoxe pero seguro que ampliaremos noutro no momento. Quegradeémoste moitísimo a túa aportación para a. nosa Un comunicación que os nosos ointes saiban De que estás traballando nun Sobre unha persoa importante e interesantísima De bande, como diste tamén Da túa terra eh, Agradecerche moitísimo que, que sigas e eh, Que teñen moito éxito nese traballo Si, sí, mira, poden seguirlo en a digital En... Eh? Por Luz, a partir das 11 están saindo os artigos, porque teño dos ou tres máis, cuatro máis para publicar, uh -huh. que quedan ali. Moi ben. Eu, outro día, me decía un dos que lle botaban pintura, e Manuel, como me fixete cambiar de opinión? <risa> <risa> <risa> <risa> pois sí, a esto, a... Dice, mira, pois a ver... Mon... Seguro, seguro que tamén servirá para que os nosos ointes cambien, muden un chisqueño a, a percepción de, de, Eugenio de, un, de Eugenio Montes Montes foi un gran intelectual e foi bueno. máis importante desde o 27 e acabou na falange pero non lle fixo mal a nadie non le curreazos non le a nadie no. muy ben, muy ben. foi un home de cultura, un home de estudio e un home de, de ben moi ben Bueno, pues agradecerse muchísimo, Manuel. En otro momento Evo, continuaremos conviene, entonces, a conversar. Cuando sale el libro, se vos mandaré un ejemplar, como, como la madición de un coro. Muy, pues muy, moitísimas gracias. Muchas gracias. Que teñas de... un, un abogado fin de semana. Veña. Igualmente. Una Hasta luego. A vos, chao, chao. Es if falla. Vamos a rabia. Que aconcha tu mirada. Verrá gritada prada. Lluita cual fantasma, Que va esta casa. Que de... Con rugido rompe a janelas. Bueno Xulio, como agora ven. ...un trabajo que tenemos preparado... ...un, prepara un trabajo que tenemos preparado... ...que un panadeiro... ...exacto... ...Juan Luis Estevez... ...Juan Luis esteve ...de Fisterra... ...elí de, el de Fisterra... Que... ...elí da Muy Costa da Morte... ...así que... ...amigas... ...amigos... A vindero, ...gracias Fernando... ...por estares ahí... ...e eh, como no... ...en Xulio... ...que eres alma... ...de este <risas> programa... Eh, ...queños fala... Eh, ...queños falou... ...e eh, Armando Fernández... ...así que amigas y amigos... Graciñas y eh, buen fin de semana para todos no mi alma que resuelve en otras vidas canta, avanza perra, grita a Prada que ninguén silencie borre en xerdas pisada borre en da unha patada e rompe as murallas ábrete paso entre o lixo e a ferralla podelo sentir, podelo sentir ven caral, ol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 buenas tardes. Vamos a hablar con Juan Luis, un grande panadero pastelero de, de la Costa de Amorcega, de Fisterra concretamente. Pertence a un equipo que se ha elevado varios premios y agasallos um, como um, panadeiros y como pasteleros. Están en Fisterra. Tar buenas tardes. Bienvenido, Juan Luis. Hola, Boas tardes Moitas moita gracias por, por acompañarnos E por atender a nosa chamada Posto que o que queríamos era falar Non non tanto Do, do, do obradoiro o Que tamén Sino máis ben da tua trayectoria Posto que últimamente Estás en, no Candelero Porque estás dando cursos hasta de a, a nivel Mundial non Faz o que se pode Faz o que se pode Bueno. Sí, empezamos sendo nada, porque cando, cando empezamos aí non sabíamos nada Eu son fillo de, de, de un mariñeiro como a mitad da Costa da Morte Bueno, mentano, como casi toda a Costa da Morte vale. sí, sí, sí. Eh, empe, Empezamos aí eh, sin saber nada Pero a curiosidade que pode ter un, pues mira donde che leva, a ver bueno, o, o, a verdade é que levou-tea, como xa dixemos aí un momentinho, a ter unha chea de, de agasallos e premios, non? Posto considerado un dos mellores pangs que se elabora na, na, na, na península e ao mesmo tempo eh, elixidos como grandes pasteleiros, non? Eh, sí, vamos a ver, eh, levamos catro anos sendo o que ha estrellado o pang, non? no mundo do pan sabes, o que é un mundo a, a estrella no mundo da cociña pois aquí ves en un mundo do pan entón levamos catro anos seguidos estás na selección nacional de panadería artesana, por así decirlo, non? na selección non, na selección non, pero estamos no que o, o centro de todo que, o que a estrella Michelin en, en cociña aquí é o pan aquí é no pan xa levades catro anos seguidos catro anos seguidos, si sí. ele leva catro anos facéndose só e levamos todos os <risas> carai, sí, benora sí. boa, parabéns moitas felicitacións, Juan Luis por certo, Gracias. ese pan ten que ter unha, un, un, algo especial o mellor unha codia especial, o mellor unha fariña especial no, unha fariño este tipo de pan vale, é o que facían nosos abuelos é o mismo vale. I acordaste de cando de a tua abuela ou tu anai tiña aquela fresquera porque estamos falando de cando non había neveras. Si, sí. acordaste. Si, sí, si, sí, si. Sí, de cando sí, sí. non había neveras, que había aquela fresquera que se metía, usaba o, o, o que se chama aquí o formento. Mm. Exacto. Que sí, un poñiño sí. de masa do día anterior, que se usaba o día anterior, se gardaba en unha taza, sí. que cando quería un facer pan, cando quería un facer o pan, cando pois sacábanlo dai, mezclaban un poquinho de agua, un poquinho de, un poquinho de trigo, ou centé ou millo, e o día seguinte pasían o pan con eso. Bueno, pois, e o que fixen foi rescatar todo eso e pasalo aos tempos da hora. Vale carai, entonces sí, sí, eu acordo daña abuela que tiña máis un pan que tiña un, un forno precisamente en linopatio, que, que viñan os veciños a facer o pan, e ela collía o que distin na, na, na mosquitera que había unha, unha, unha que tiña sí, sí, sí, entonces collía aquelo, é, é, é, collía o, a farinha que traían por, por certo, era máis ben trigo e centeo mezclado sí, sí, sí, sí porque non había trigo da cara non había moito trigo, por esto Porque o, o trigo daquela era dos ricos. Aquí o que había era centeio e eh, millo, en millo, si. veces me eh, estlavano para as empanadas, saía moi ben. Para as focaias a broa. Si, a broa e cando había un poquíño de trigo e tal, pues facíamos bolos estes grandes. Porque aquí en Fisterra, supoño que por a parte da costa tamén, facías os bolos grandes, vale? Que aquí lle o pan de Fisterra. ¿vale? este foi o que rescatei eu son os bolos aqueles grandes que, que facían as casas, porque os homes iban para o mar durante todo o día, e as mm. mulleres iban as patacas ou a leira, sí. non sei sé si se te acordas disso, sí, sí, entón sí, sí. estaban o día inteiro fora da casa, e levaban os bolos grandes para repartir durante o día a comida. Mm -hmm. E iso, seguímolo facéndonos pasar. As familias ahora son máis pequenas, vale, xa ves que as familias ahora na casa que hai dous, tres... Antes había nove, dez, suito... Eh, claro, é eh, eh, ora vendémelo a peso na tenda. A corte, eh, a peso na tenda. Sí, porque se fai grande igualmente, non? O sea, facéndelo bastante grande para poder... Sí, sí, igual, igual, Pero... igual que se fai antes, que a masa madre non usamos nada de, de, de mellorantes, ni nevaduras, nada de ni, igual idéntico que hai. Ni, Ningún química, porque o que lle fai precisamente ah, ah, ah, saia... Sales... Ah, ah, ah. Que o que fai que saia si esponxoso e que teña unha presencia extraordinaria non? e Por certo, mantense durante bastante tempo, non? Non é como, como ese que vas sí. buscar. Non, este dura, dura, dura. Mas se si é un bolo grande con moita amiga dura, xe cinco ou seis días, ben. Se si o comes antes, non. Hombre, claro. Estáis toda razón, sí, sí, sí. É un poquinho complicado porque é un cultivo, sabes? Estás... Traballando con, con organismos vivos é un poquinho máis complicado de fazer que a xente pense. A xente pense que me mesclar a agua e tal, pero non, controlar unha acidez, descontrolar a temperatura, con que se suba un grado o a sea, temperatura ambiente, xa estás medio mareado. Carai. Porque está viva, é, é unha masa viva. Claro, claro, o que estás dicindo, te estás recuperando algo tradicional que ademais era o que facía o pan ben, como é que me divido. Por certo, hai outra, outras especialidades que tamén servides na tienda, non? Non teño entendido, por lo menos así me dixo Óscar, que, que que tamén vendedes pan alga, pan de algas ou pan, non sei... E, sí, eso, eso, fa, ó, tamén, eso, eso facémolo porque a min gostan me moito mezclar cousinha, sabes? Son moi... Muy... <risa> entonces para restauración facemos moitos tipos de pan. Por exemplo, pan de algas con con con sardiñas mezclado, eh, pan de, si, sí, pan de viño de... Con, con pasas. Ese está moi rico porque se, mete, porque se meten as pasas, as pasas se no viño o día anterior, un vaso de viño, entonces as pasas chupan todo o viño, sabes? Sí, sí. No queda viño no vaso, lo que dentro das pasas. E eh, pois pues, mételle as pasas no pan e cando vas morder explota explota ah. a pasta e que deixe todo o sabor do, do viño e más amiga e todo eso é increíble cara hai aí o sea, se que que todos os peregrinos que se achegan a a Fisterra teñen que ir a panadería pastelería Herman para para recuperar as fuerzas que para todos que, que ir <risas> Por no, cierto, no, no hai que se temos unos... Temos bastante afluencia Temos bastante afluencia E, e ahora abrimos, lo local novo, abrimos ah, sí? un local novo lado, Sí, porque era pequininho E ahora abrimos un local novo Que ten cafetería arriba É unha casa bella antigua eh? Está todo en Madeira, en Pedra tamén Por xa si xente quer vir a verlo E xa xaltamos cafés E eso e todo Ou xecha que ahora, Que despacho e degustación Despacho e degustación Lo que están de empanadas de orellas de fullao de todo o que queiras Cara, e iso está na mesma na Rúa Real número 6, que, que mismo que, lado, no que... mismo lado, justo pegado onde estaba antigua Cara, justo ao pegado. De verdade que debe ser unha unha herencia poder pa, poder achegarse aí. Que o teu colega, o, o sea, solos solo todos os dous non? Si, sí, somos todos. No, eu eu sou empleado, eh. Eu sou empleado. Eu aí levo 30 anos trabalhando. O Germán eu Rivas. O sí, Germán Rivas que xa era, se pai, era do Doniet, o neto, o neto do, do fundador, do no. Do que o neto do si fundador, eso según parece. Sí, si pero... eso de 1887. Carai. Bueno, tamén también tiene que estar regentado por ti, Tiemeisel, pero que, que tamén a muller eh, Mari tamén ten algo que ver nisso, ¿no? Sí, sí, claro A ver, eu encargo-me do pan Vale, está todo un poquinho máis eh, Claro, eu encargo do pan Do, do que é todo o pan El depois Germán encárgase de facer o reparto E o que son os hojaldres A pastelería, isto todo E Mari é a que se encarga Das tartas a ver, ah. Fai unhas tartas estupendas, sí, sí, sí E as empanadas Riquísimo. As empanadas fai as Germán vale. E as empanadas de millo fai Mari tamén sí. Estamos pues... aí É un equipo... Bueno, sí, señor. <risas> <risa> por, por, de sí, equipo distribu distribución de faenas, vamos. Sí, sí, sí. Diciendo? Bueno, tendes que, moita... Que ten que tendes moita demanda, non? De pan, é... Sí. sí, mandamos pan a fora, mandamos... Sí, sí, tamén non mandándose vamos... fora é dicir, que, que serví sí. tenda online para poder pedir eh, tamén non mandándose no, fora non temos tenda online pero, pero hai varios restaurantes e varias fábricas de embutidos e tal que nos encargan pan Entonces en verano porque en verano é imposible calta demanda que hai imposible, pero en inverno si sí. <ríe> eles chaman por teléfono encargan e eh, mandan os de, os, os, os de, os de transportes o de seguro o de Merlobe, cargamos o coche e van para lá. Non nos, nos, no, no, nos encargamos de enviar, vale, nos, nos, nos encargamos de facer. Por exemplo, mm. si ti que és desde Barcelona que es 100 eh, kilos de pan, ti chamas e me mira, pa tal día quero 100 kilos de pan. Encargaste ti de, de chamas de MRV, bueno, o do transporte, vale? E para ese e, carga 200 kilo de pan para tal día e esa hora que me diga que vai vir o deseo, seu xa o teño listo en caixas o dex de carga leva para Cari moi ben moi pois claro, pero, non verán, non verán, no verán eh, a demanda no. debe ser debe ser exagerada non no verán debe sero ser eso... si sí, pero non facemos máis o sea eh, somos artesanas vale no, non pasamos no. nada por mach É, xe, xe, a topo artesano. Non queremos nada de máquina, nada de iso. Entón, o que facemos é a man todo. entonces duplicamos igual un, un par de horas, tres horas máis de, de, de, de traballo en verano, porque non nos dá abasto e eh, facemos esa cantidad de pan que nos dan as man. Non o sea, un máis. O, o que poda chegar a él, pues chega. E o que non chega, pues non chega. Sí, non sí, queremos... Que... Porque iso xa, xa sería meterse en en dosificar, en meter químico e ampliar, non entón queremos manter con... manter un nivel e eh, non eh, un... nada máis claro, claro, manter sí. un nivel e un... chegar a un tope eh, aí chegamos sí, en... non, moi ben, moi ben e quantos son dos no equipo? os tres que me mencionaste e algún máis, non? si, sí, agora xa, xa co, co local novo, vale xa está o de Germán tamén Ajá. que o que diseñou todo o local tamén por dentro si, temos esa... bueno, sí, eh, unha chica nova sí, na, sí. na tenda tamén que que que vos vai a cando veñados, os cafés, eso todo Carai. que se chama Resca tamén ¿vale? eh, e nada, somos cinco de momento somos cinco Pois pues, boa eu volvo a felicitarte Juan Luis, é unha honra unha honra e unha placer de verdade, terte prácticamente aquí con, con ese... escoita, tamén como acabas de dicir aí un momentiño dicte que tú experimentas, quero dicir que faz de laboratorio no propio no propio non sei, non E, e entonces, igual que, que, que me dixe que facíades spa con, con uvas pasas ou pan, pan sí. de algas, tamén non desbotas ningunha outra oportunidade para probar con qualquer outro elemento. non Por exemplo, mezclando as fariñas ou aportando cousas. É coa... un fago que ve que pode Por, por, por exemplo, ora estamos rescatando a, o, o que a broa? A broa a, esa, a plan de sí, millo non? pandemio, si, sí, porque nós tiñamos unha unha receita que se fai que é un poquiño ácida. Eh, eu estuve en buscando varias recetas por aí e ao final levou máis ata o norte de Portugal. Ah. A Guarda, Portugal, por si. Sí. Entonces agora temos dous tipos de broa, temos unha un tipo de broa que é aquí da Costa da norte e depois temos a, a de Portugal, que que que, que un poquiño xa de trigo, vale? Eh, no, no sé si veis alguna foto que teño por Instagram o tal, las broas que teño eh, eh, esto desde fai poco desde, fará tres o cuatro meses que ya, ya estamos vendiendo y eh, véndese muy bien también. caray, eh, que mencionaste ese, esa broa con, con trigo eh, que me decía mi pa, eh, que decía miña abuela que, con millo que... amarillo como con millo amarillo también con un color especial Sí, sí, era, era mi llomarelo o que teizan pero, pero ela, cando candía en acelera ela era delí de la Nova, sabes, de Ourense. Sí. E, e entón pues, ela, cando viña o día de, do mercado que era o xoves, era cando se podía traer cousa, cando se podían traer algúns produtos da, da, da Vila, é dicir de Celanova. E entonces cando viña delí pois pues, traían non, non te queas, non era demasiado, medio kilo, ou un kilo de, de faríña de, de trigo. Sabes? Si, sí, si, sí, y... había contrabando de trigo. <ríe> y entonces iso sí, distribuía. No sí, distribuía para pa mezclaro co millo amarelo que o que había ali con sí, con sí. unha broa especial, unha broa que, que non era tan dura, era un mo, un máis Si, si, es A codia aínda máis ou menos co coma outra, pero do, do outro era ti, tiña unha esponxosidade completamente diferente. Sí. esta esta que sacamos ahora rescatamos de ahí una panadería de ahí da guarda vale eh es increíble Vela, tiene color dorado eh vas come la codia cruje cruje sabes sacha sí, sí, eh, como una galletilla ahí y después la miga esponjosa y sí, sí. todo eso sin química ninguna coscaldado pues de siempre todo eso Carai, carai, iso é es precioso, de verdade. Bueno, ti, ti, ti tamén, como vas dando cursos a, a, a por outros sí. sitios, y en, como mencionaste, precisamente Portugal, Portugal tamén, en Portugal tamén estás demandado, non? Xa, xa estiveches aí varias veces, non? Oxe, xa, sí, oxe, oxe acabou unha lixa. Oxe ali hai unha chica que es, que, es, que xa leva 15 días facendo o curso, porque este online, vale? os, os presenciales están parados por la pandemia desde claro. que a pandemia está, está todo parado claro. non, non, non quisen ir por aí porque non é seguro entonces todo millora así entón isto non é online desde o 2017 me parece que claro. eh, si sí, vai, vai vai moi ben, moi ben, moi ben. E, se hoxe acaba unha chica de Portugal do norte de Portugal que ten, te, ten unha casa rural que te o refuxo da... non me acordo. Perdón. Do, do norte de Portugal, diste, por riba do Porto. Estás unto a miño. Ajá. Unto a río a miño tamén te aguarda o miño abaixo. Sí, sí, sí, sí. O refuxo da... Done... Bueno, non me acordo. Xa me xa, xa. No me no dirás no momento non te preocupe xa me dirás no outro momento que seguro que, que ademais é con, convén tamén falar e decir destas cosas porque Portugal ainda que pareza mentira, ten moitísimas cosas eh, a, que, que, das que se poden disfrutar, e unha delas é precisamente os refuxos e, e as vivendas rurais que teñen unha eh, extraordinario, un extraordinario servicio, non? Si, si, si, mira, ese xa me acordo refuxo da raposa claro, mire, eh? Mira. Sí, bueno. sí, vas a casa rural. Es que, claro, el ha hecho porque quería contactar, porque quería hacer los panes para, para un desayuno. Pero quería hacerlos, ¿sera? Ajá. E quería hacerlos artesanalmente, sin nada de, de químicos. Y hoy se acababa. Ahora he hecho amasado, fay un hora, y ahora está ya amasado empedando nada más. Ajá. O xeque vale. creativo fasche non somente mentes indica, senón que ademais faslle de, de revisor. É como un coach de pan, é sí. un coxe de pan, ¿sabes? Entonces, ah. eh eu, eu que enseño nos cursos en facer a masa madre, aquel fermento que facían os avuelos, vale? Sí. Un poquito especial porque tamén usamos as frutas, ¿vale? Usamos frutas e as frutas sacan, usamos as frutas e as farinas para facer a masa madre. Vale, entón, as frutas vamos extraendo os azúcares e as levaduras que, que conteñen. E despois facemos unha fusión, unha fusión dos dous cultivos aos 4 ou 5 días. entonces aí temos unha masa madre máis viva máis activa e máis natural, claro. Pero, te conservala tamén como facíamos antes, non? É dicir, a que faz hoxe conserva varios días seguidos, non? Sí, a, a que teño xa te digo, ten, a que teño ten uns 20 anos xa. Carai. Holy. A <ríe> ti <ríe> sí, sí. esa para vendera non é, eso é unha cousa especial que, te... eh, no, no, o que o que quiera facer a pode facer se si quere. Sí, sí. sí, eh... Que que os teus cursos, por certo, Tens unha páxina para que a xente poida o Instagram, o Instagram de Juanito para artesano. O Instagram que hay, sí. O que teño o Facebook tamén co mismo nombre pasa que desde que teño o Instagram, estou máis máis centrado Parece tratado nesta. Sí, sí, sí. e ademais que era... sei co Instagram que ten ten máis difusión, non? No, ¿Eh? Que Perdón. digo que o Instagram ten muitísima máis difusión, parece que é máis directo, é sí. máis rápido, é máis É máis rápido, sin sí, máis xa desde eu eu sigo no Facebook de vez en canto, sabes? Mm. Pero pero máis contacto directo, máis máis mensaxería máis rápido e máis axe, como dicía, é, é o Instagram. Así. Claro. Pois, felicitacións outra vez Moitos parabéns, Juan Luis agradece moitísimo que Aceptaras o noso convite Para poder falar aquí Nesta nosa humilde radio E que saibas que, bueno, pues mañán O domingo volve outra vez a remitirse aí En Radio Gruncudo e en Radio Neira E que, no outro momento volve, Voltaremos outra vez a comunicarnos contigo Valle dicindo a, a Germán Que, que, que bueno, tamén de, tamén nos incomodaremos para ver que, que nos fale da súa experiencia de como vai, como vai ese reparto que tanto que ten que, que traballar non? Sí, bueno eu, eu despois comento eu, a ver, é un poquinho má cerrado para estas cousas pero, pero bueno comento. bueno, pero por lo menos traspasalle os nosos parabéns a todo o equipazo que tendes si, eh? si, sí, sí, eso, eso está feito moitísimas gracias Bueno, rematamos aquí a nuestra conversa, hasta otro momento. Vamos a decirle a nuestro técnico que pone un bocado.